Victor și inginer de profesie, călător pe Mapamont, pe traseul Brașov, Vancouver, Canada, iași Nick Sava, ne-a lăsat o moștenire culturală pe care abia acum urmează să o explorăm, căci el este plecat și s-a lăsat liniștea pentru un suflet ascensional în imensa camera a lumii. Ciclul Păcale este un debut târziu al prăzătorului. Antologia în care Păcală, povestiri și snove populare românești, povestite de Nick Sava, apare la editura ATN PIM Vancouver, Iaș, în 2002, când autorul avea peste 50 de ani. După care, cărțile lui Nick. Este pe bandă rulantă, sub oblăduirea acelui aședitor. Povestirile din Taraba cu vise, în 2006. Romanul În căutarea lui Harapal, un joc, în 2008. Având și o continuare, Căutarea lui Harapal, un han pentru toate timpurile, în 2015. Ieseurile din fericirea de dincolo, evite în 2008. Ieseurile intitulate prin Turcia, cu Biblia în mână, însemnări de călătorie, în 2010. Comentariile din Fiul lui Dumnezeu, 2012 și din recitind Vechiul Testament, 2014. Revenind la opera lui Nick, ne putem închipui că ființa umană este dotată cu un cap, care se învârte rapid ca discul lui Newton, arătând atât fețe bune cât și fese dar mai ales întorcându-ți ceafa, un Ianus Bifrons, în care vei recunoaște prietenul doar aparent, de fapt dușmanul tău, tovarășul tău de băută ce urmează să te țepuiască. Dar nu numai. Închipuiți-vă un homo, homini lupus, acel mârșav cu două fețe care abia așteaptă să te întoarcă ca să-ți dea cu parul în cap. Prieten care decepționează jefuitori ce se transformă subit în prieteni, personaje cu rezerve aproape nelimitate de răutate sau de bunătate, participanți la balul mascat al societății umane în extensie ei cosmică. Toate acestea își găsesc prototipul în fantasy lui Nick Saba. Este un fantasy dur în care operează construcția de noi lumi, nu unul moale bazat pe mici extensie ale realismului și pe procedeul numit fisura în realitate. Pe de altă parte, insistăm asupra caracterului intelectualist și cult al acestui tip de fantastic, cum au mai scris Ioan Slavici, Mircea Eliade, Ioan Petruculianu sau Vladimir Colin. Sunt anumite motive etnice care se internaționalizează destul de repede, iar Nixava avea percepția acestui fenomen într-o măsură mai mare decât a multor concitadini. Să ne luăm rămas de la omul în alb, negru sau chiar gri, de la harapul cel alb și fioros care se strecoară în spațiul frumoasei noastre existențe, Reîntorcându-ne la sala. iubitorul de călătorie extraordinare, inginerul, pictorul și scritorul, cel plecat în spațiu cosmic să le descopere moldoveni, munteni, bănățeni, olteni, să învețe engleza sau franceza și respectul față de civilizație, să instruiască asupra gândirii critice, să le deschide mintea pentru a distinge într-o perspectivă științifică și una religioasă asupra lumii. E mult? E puțin pentru un om? Vom vedea atunci când opera lui va fi mai mult popularizată și comentată și spiritul lui, ca într-o clipire, își va anunța din nou prezența într-o cameră largă, sala de protocol din inimile noastre.